Utan buller, utan flär sjunger jag vid visa Jag förnöjd väl med liv i värld och vid grejen prisa Jag vet det hur det är fatt Jag tar livet lätt och glad, lätt och glad, lätt och glad. Kan det sorge fatta, ha ha ha, med Jorden är en jämmeldal Prästerna predika Jag med deras romma tal Kan mig hej för lika Jag en annan i har Jag tar jorden i försvar I försvar, i försvar mot siden hattar Hattar och skattar Lyckans kunst med svika må Mången rika känner Av en jaget kostar på Mina rika vänner Jag är nöjd med dagligt blöd kan och kalas och överflöd Överflöd, överflöd Som så man skattar ha ha ha, jag skattar Enkelt är min levnadssätt, mödan ej bedrager Flick gör kroppen frisk och lätt, lättjan har på dagen, Ofta hon bedrövat går, de min åker Kör och sår, kör och sår, kör och sår Bår och träffa, krattar, ha ha, ha och skattar. Går mig världen mot velan, modet ej och fäller Han som bor där och ham nog till rätta ställe. Himmelen är jordens vän, jag så gott igen, gott igen, gott igen Nya tagar fattar, ha, ha ha och skrattar Julig är naturens röst, landet är min lycka Livets glädje är min tröst, hur vårt råd må tycka Kommer han en vacker dag och predikar annat slag Annat slag, annat slag, jag på Karlen fattar ha, ha ha och skrattar